تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 masih kita di akhir pembahasan, pembahasan telaga haud Iaitu ketika syekh rabi menjelaskan ucapan imam an-razian Iaitu imam Abu Zur'ah ar-Razi dan Abu Hatim ar-Razi al semoga Allah merahmati keduanya wal haud yudda anhu unasun yunkirunal haudza aidan min ahli albid'i man yunkiru dan termasuk telaga haud yang dihalau dihalangi dari telaga haud juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengingkari telaga haud sendiri yaitu dari ahli dhalal dari orang-orang yang menyimpang yang memang mengingkari keberadaan telaga haud Fahaulai mimmah yudadu anhu, wahal al bidah wal murtadun, kllhum yudadun an al haud. Dan mereka dihalau dari telaga haud. Demikian pula ahlul bidah yang membuat ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari ajaran sunnah dan juga al murtadun orang-orang yang keluar dari Islam, kllhum yudadun. Mereka semua dihalau dari telaga haud. Wahyashrab min hulmuk minun yang akan masuk ke dalamnya hanya orang-orang beriman yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Mansharibah minhu surbatan layal baadahha abada dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama lamanya. Wal khawud fihih ahadisu ketiara. Sedangkan telaga khawud banyak hadis-hadisnya bahkan mencapai hadat tawatur mencapai batas mutawatir minha di antaranya adalah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya tiba-tiba Rasulullah sallam tersenyum dan kemudian mereka bertanya ma abhakakah? apa yang membuat engkau tersenyum qala unzila alayya ayah telah diturunkan kepada kami ayat inna a'tainakal kautsar fa rabbika wanhar in shani'aka huwal sungguh kami telah memberimu al kautsar maka salatlah untuk rabbmu dan berkorbanlah sesungguhnya yang membenci lah orang-orang yang terputus yang terputus dari rahmat qala Dikatakan al-khairil kisir, al-kawthar adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa minal khairil kisir, hadhal haud dan termasuk kebaikan yang banyak adalah telaga hawd ini. Alladhi a'atahu allahu li nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waktu wara ada beberapa riwayat dan telah disebutkan beberapa riwayat, anna li bahawa setiap nabi memiliki telaga masing-masing. hadis ini Hasan bahkan memungkinkan untuk naik derajatnya menjadi Sahih. Disebutkan dalam lafadz yang lain hadis tadi Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Atadruuna malkawzar Tahukah kalian apa itu Al-Kawthar? Para sahabat menjawab wa Allah dan Rasulullah Allah dan Rasulullah yang lebih tahu Maka Nabi menyatakan Fainahu nahrun wa adanihi rabbi Kesungguhnya itu adalah sungai Yang Allah janjikan untukku Alayhi khairun kisir Yang padanya ada kebaikan yang sangat banyak Hua hawdun taridu alaihi ummati yaitu telaga yang umatku akan memasukinya nanti yama al-qiyamah aniyatuhu adadun nujum yang bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit fayukhtelajul abdu bihim tiba-tiba ada seorang hamba yang dihalau dihalangi dari telaga hawd faakulu maka ku katakan Rabbi innahu min ummati Wahremku, ia termasuk umatku. Maka dijawab, ma'adri ma'ahdesat ba'adak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan olehnya sepeninggalmu. Ekorni fudina azzokumulahum muslimin rahimani warahimukum Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang telaga hauz dari Sungai Al Kawthar. Yang dalam keadaan jumlah bejana-bejananya. Seperti bintang-bintang di langit. Dan kemudian ketika ada yang dihalau. Dari umatnya. Nabi kenal mereka. Bahawa mereka umati. Ya Rabb. Innahum ummati, Mereka umatku. Dari ciri-ciri mereka. Ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Iaitu wajah mereka putih. Tangan kaki mereka putih. Karena bekas wudu. Tetapi ketika Nabi mengatakan innahum ummati mereka menjawab para malaikat-malaikat tadi dengan perintah Allah innaka la tadri la tadri ma ahdatsu ba'dak engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan riwayat ini berarti ada mereka-mereka yang terhalau karena ma ahdatsu karena apa yang mereka ada-adakan dari perkara yang tidak sama sekali diajarkan oleh Rasulullah Sallam, yaitu bidatun muhdasa, ajaran baru, ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Namanya Islam ternyata ajarannya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasehat Allah Taala yang janganlah minwaridihaudinabiyina. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minhu shurba yang ikut meminum di dalamnya dengan minuman yang hanian dengan tenteram la tadma ba'dahu abada la nadma ba'dahu abada dan kita enggak akan haus lama-lamanya. Akhwan ibina a'azukum di antara hadis yang disebutkan adalah inda likulli nabiyin haudan Sesungguhnya Setiap nabi memiliki telaga. Wa inahum yatabahauna ayyuhum akthar waridah dan mereka saling membanggakan jumlah yang ada dan yang masuk ke dalam telaganya. Wa inni arju an akuna aktharuhum waridatan dan aku berharap kata nabi telagakulah yang paling banyak nanti dimasuki oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bis Yang berikutnya dari pembahasan kitab kita adalah as-syafa'ah. keduanya berkata, Imam razi dan Iba, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah ah Ar-Razi rahimahumullah. Qala as-syafa'atu haqqun wa anna nasa -an min ahli at-tauhid yakhrujun bi syafa'ati sesungguhnya syafaat adalah benar adanya dan bahasannya ada beberapa orang dari kalangan ahli tauhid yang bisa keluar dari api neraka diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun hak demikian kata beliau beliau berdua Rahimahumullah. demikian pula dikatakan dalam hampir semua kitab-kitab usulus sunnah prinsip-prinsip sunnah ikhwanifidina azakumullah maka syaykh rabbi hafizahullah menyatakan wa minal aqaid alati yajibul imani biha termasuk akidah yang harus diakini dan diimani oleh seorang ahlus sunnah adalah iman bis syafa'ah iman kepada adanya syafa'at nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wahdu Waradah fil Qur'an dan telah disebutkan di dalam Al Qur'an tentang syafaat. رَقَوَانِي فِي الدِّينَ عَزَّ وَلَكُمْ لَكُمْ مُسْلِمِينَ رَحِيمًا يُوَرَّحِيمُكُمْ لَكُمْ dan syafaat diambil dari kata syafa yang artinya genap. Mengapa maknanya diambil dari kata genap? Karena seakan-akan orang itu memiliki suatu harapan Rasulullah SAW menggenapkannya. Bawasanya ya Allah berilah apa yang dia minta. Itu maknanya syafaat. Artinya orang itu berdoa dan Nabi ikut mendoakan agar apa yang diharapkannya terkabul. Maka jadi genaplah permintaan kaum muslimin bahkan permintaan manusia dengan permintaan Rasulullah Sallallahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallam akan menyatakan ummati ummati ya Allah ummatku ya Allah ummatku. Dan ini barakallahu fikum sehingga sering diterjemahkan dengan pembelaan dari Nabi. Yomul Qiyamah. Pembelaan dari Rasulullah Sallallahu SAW. Dan dalam masalah ini terjadi ifrat dan tafrid, Terjadi ekstrim ke kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kirinya yang menolak sama sekali. Tidak ada syafaat. Tidak mungkin orang sudah masuk neraka bisa keluar lagi. Kata mereka. Sebaliknya yang menyatakan ada syafaat Ada yang kebablasan Yaitu berdoa Minta syafaat bukan kepada Allah Tapi kepada manusia yang telah wafat Ya Nabi Allah Aku minta syafaatmu Atau kekuburan Wahai wali fulan Aku minta syafaatmu Akhirnya berdoa pada selain Allah Minta syafaat Ikhwanifidina azakumullah Padahal syarat orang-orang untuk mendapatkan syafaat adalah keimanan. Selama mereka orang yang beriman dan beramal saleh, maka Nabi akan memanggil dengan kalimat umatku di hadapan Allah. Ya Allah umatku, umatku. Maka berupayalah untuk menjadi umatnya yang baik, menjadi umatnya yang saleh, yang mukmin taqi yang beriman dan bertakwa. Ekorni firman Allah, Adapun mereka mereka yang menolak adanya syafaat. Seringkali mereka membawa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menafikan syafaat. Seperti ayat Allah. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Lihat Allah bilang. Tidak bermanfaat syafaat. Demikian pula Allah katakan. Yawm, di satu hari. Yang tidak ada bay'un fihi wala kullah, wala syafa'ah. Tidak ada jual beli Tidak ada pertemanan Dan tidak ada syafaat Jelas sekali ayat ini Tidak ada syafaat Maka harus didudukkan Syekh Rafi' Hafizullah mendudukkan dalam kitab kita ini Kata beliau Hafizullah Bahawa syafa'ah Ada dua jenis Syafa'ah manfiyah Dan syafa'ah musbatah Syafa'ah manfiyah syafaat yang ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin diterima adalah syafaat bagi orang-orang kafir ya ini berbicara tentang orang kafir mereka akan diadab dalam neraka dan tidak ada bagi mereka syafaat dinafikan syafaat ditiadakan syafaat karena mereka kufar Ketika berbicara musyrikin, ingat Yamil Qiyamah. di mana di sana enggak ada pertemanan, enggak ada di sana jual beli, enggak bisa tebus penebus dan enggak ada syafaat, enggak ada pembelaan pembelaan. Jadi ya, tentang musyrikin, berarti syafaat ah al manfiyah syafaat yang dinafikan oleh Allah, yang ditiadakan adalah bagi orang-orang kafir musyrikin atau orang-orang yang dalam keadaan menyimpang dari agama. Yang kedua syafa'ah al-musbattah. Syafa'at yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. yaitu as-syafa'ah lil-mu'minin. Kullu dhalika ja'abihil Qur'an. Tentang kedua-duanya. Yang manfiyah dan yang musbattah. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Watahad dasat anhu. Sunnah Alaihi Wasallam Dan bahkan dibahas. Dibahas di dalam Sunnah. Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bil-ahadis as-sahihah al-mutawatirah. Dengan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Fa'ahlu Sunnah wal jama'ah. yuminun bi syafa'ati Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ahlu sunnah wal jama'ah beriman. Dengan syafa'at dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahkan mereka pun percaya dan beriman Adanya syafaat dari para nabi-nabi lain Jami'an Bahkan syafaat dari orang-orang yang beriman Orang-orang yang saleh, Dan syafaat dari para ulama Dan syafaat dari para syuhada Ikhwan Ibn Ibn A'azakumullah Kamu muslimin rahimani Warahimukumullah Hunaka minal firqudda'allah Di sana ada firqah firqah sesat mana yang kerosha? Yang mengingkari keberadaan syafaat ini bagi ahli tauhid fil muahidin, wajtallak binafi minafi Allah Taala untuk syafaat. Mereka biasanya beralasan bergantung dengan apa yang dinafikan oleh Allah dari syafaat syafaat. Alat takusul kafar, iaitu ayat-ayat yang khusus tentang orang kafir. Sebagaimana ayat Allah subhanahu wa ta'ala Fama tanfauhum syafa'atul syafi'in Tidak bermanfaat bagi mereka Syafa'atnya para pemberi syafa'at Tidak bermanfaat bagi mereka Syafa'atnya para pemberi syafa'at Artinya para pemberi syafa'at ada Tetapi bagi mereka Tidak bermanfaat Karena bagi kuffar Demikian pula ayat lain Wattaku yauman لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا غم يسرن. Bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada satu hari yang tidak akan orang bisa menebus orang lain, enggak akan bisa menggantikan orang lain, tidak akan diterima syafaat dan enggak akan bisa diterima tebusan wa lahum yunsarun dan mereka enggak akan ditolong. Siapa yang tidak akan ditolong? Orang-orang kafir. Mereka yang dikatakan oleh Allah, "Wa ma hum Mereka enggak akan ditolong. "La yukhaffaf 'anhumul 'adhabu wa lahum yunsarun." Mereka enggak akan dikurangi azabnya dan tidak akan ditolong kata Allah. Ini orang-orang kafir. Wa yaqulu Allah wa ta'ala dan juga Allah tabaraka taala berfirman di ayat lain surat al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humud Wahai orang-orang yang beriman berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Menkabli an yatia yamun sebelum datangnya satu hari nanti yang labai onfihi wala khullahun wala syafah ah. yang enggak ada jual beli, enggak ada khullah pertemanan pertemanan tenang saja teman saya orang soleh, enggak ada hubungannya saat itu. Oh keluarga saya kerabat saya itu orang yang dekat dengan nabi, turunan nabi, dah ada hubungannya saat itu. Lah khullah. Wal-shafaat, tidak ada pula syafaat. Wal-kafiruna, hukum dzalimun. Karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim Ayat-ayat ini Barakallahu fikum menafikan syafaat, meniadakan syafaat fil kufar terhadap orang-orang kafir. Walaupun Allah katakan di awalnya wahai orang-orang yang beriman bersadakahlah sebelum datangnya hari. Yang gak ada bay'un fihi wala kulla wala syafa'at. Kemudian Allah ingatkan. Orang-orang kafir humu zalimun. Karena orang-orang kafir orang-orang zalim. -orang yani memberikan takwir. Menakut-nakuti manusia. Termasuk orang beriman. Agar takut pada satu hari. Jangan engkau kufur. Jangan menyimpang. Engkau gak akan dibela oleh siapapun nanti. Yuma al-qiyamah. Limada? Lian dal kafiruna humu zalimun. Karena orang-orang kafir itu zalim tidak menempatkan pada tempatnya tidak adil. Ekhwan ibni na'azakumullah la tahsul abada. Maka para orang-orang kafir la tahsul abada, Tidak akan didapatkan selama-lamanya. Tsumma Allah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain. Allahu la ilaha illa huwa al qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم لهما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه kata Allah tiada Allah yang tidak ilah kecuali Dia yang maha hidup maha berdiri sendiri tidak pernah dikenai rasa kantuk tidak pula tidur dan milik Allahlah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi dan siapa yang berani memberikan syafaat Tanpa izin Allah. Ikhwani bila na Azza Manfi atau musbat. dinafikan atau ditetapkan. Ditetapkan. Karena Allah katakan, Illa bi ini. Kecuali dengan izinnya. Siapa yang berani memberikan syafaat, kecuali dengan izin Allah. Berarti ada, tapi dengan izinnya. Berarti dinafikan dulu syafaat seluruhnya. Enggak ada syafaat. Kecuali kalau diizinkan oleh Allah, kecuali kalau diridhai oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat lain, Allah swt telah berfirman: Wakam min malakin fi s-Samawatilatugni syfagatuhum shay'a, illa min baghdi an yadhan Allahu lima yasha' wa yirdha. Wakammim malakin, betapa banyak malaikat-malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka. Kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan Allah rizuai. Ini syaratnya. Berarti tidak ada syafaat kecuali dengan dua syarat. Kalau digabungkan ayat-ayat tadi, ini mengatakan tidak ada syafaat, tidak ada syafaat, tidak ada syafaat. Yang ini mengatakan tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan izin tidak bermanfaat syafaatnya para malaikat di langit illa min ba'di ayak dan Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa? liman yasha'u wa yardah untuk orang yang dikehendaki, untuk orang yang diridhoi. berarti yang memberikan syafaat harus ada izin dari Allah yang diberi syafaat harus ada keriduhan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapa yang tidak mendapatkan izin dari Allah, gak akan berani berbicara satu kalimat pun, apalagi mem memberikan syafaat, gak akan berani. Termasuk malaikat. لا يتكلمون اِلا من ادناه الرحمن وَقال صوابا kata Allah لا يتكلمون malaikat malaikat tidak akan berbicara. Semuanya gak akan ada yang berani bicara. Illa kecuali Setelah diizinkan oleh Allah, SWT, siapa yang akan memberikan syafaat? Kalau belum diizinkan oleh Allah, Rasulullah SAW sebelum memberikan syafaat, beliau sujud di hadapan Allah dan memujinya dengan segala macam puji-pujian, sampai Allah katakan, Ya Muhammad, irfa'rasak, wasal tu'ata, wasfar tu'shaf, Ya Muhammad, ankat, Mentalah akan diberi Dan berikan syafaat Aku akan berikan syafaat Maka yang pertama diucapkan adalah Ummati, ummati. Ummatku ya Rab Ummatku Ini karena sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya Ikhuni binina'azakullah Kita akan bacakan hadisnya secara lengkap InsyaAllah Pada pembahasan kitab kita ini Bidnillah ta'ala Kala Dikatakan Fasyafa'atul ula' menfiyah tamaaman maka syafaat jenis pertama dinafikan sama sekali tidak ada yang namanya syafaat bagi orang kafir dalam bentuk apapun malaikat manusia nabi orang saleh para syuhada tidak akan bisa memberikan syafaat pada orang kafir walaupun syuhada yang terbunuh syahid dalam medan jihad dia dalam keadaan bisa memberikan Syafaat kepada 70 keluarganya Tapi kalau keluarganya kafir Tidak akan bisa Mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak bisa mendapatkan syafaat dari Keluarganya Yang syahid tadi, tak bisa Mengapa? La yardo La yardo li ibadihil kufur Karena Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya Yang kafir Kembali kepada kitab. Qala Dikatakan syafa'atul taniyah tahsul. Sedangkan syafa'at jenis kedua akan didapat. Tetapi dengan syarat. Bi'idnillahi ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabi amrihi lil mu'minin al mu'ahidin. Dengan perintah Allah. Dengan izin Allah, silakan berikan syafaat. Wasfa tu syafaat kata Allah. Silakan berikan syafaat. Aku akan berikan syafaat padanya. Itu yang memberikannya dengan izin. Yang diberinya harus ada syarat pula. Apa syaratnya? Al-mu'minin, al-mu'ahidin yang beriman dan bertolhid. Abu Hurairah pernah mewakili kita untuk bertanya pada Nabi SAW Ya Rasulullah Man as'ad an-nas Bi syafaatika yaum al-qiyamah Ya Rasulullah siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti yaum al-qiyamah Alhamdulillah ditanyakan sehingga kita tahu siapa yang akan diberi syafaat oleh Nabi Ya Rasulullah Man as'ad an-nas Bisyafatika yang melkyama. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Kata Nabi Manqallalah ilaha illallah. Sidqan min qalbhi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dengan ikhlas dari hatinya, dengan konsekuen, mereka lah orang yang akan mendapatkan taufik, mendapatkan syafaat. Orang yang mengucapkan la ilaha dengan ikhlas dari hatinya bertauhid tidak syirik apakah punya dosa punya manusia enggak akan lepas dari dosa maka dosa-dosa yang tadi akan diampuni dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikhwani fiddin azakumul muslimin rahimani wa rahimakumullah dikatakan wala yastati'u ahad an yataqaddam baina yadayhi Enggak akan ada yang berani nanti ya hari untuk berdiri di hadapan Allah memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya mintil qa nafsi dari kemauan dirinya sendiri enggak bisa dan enggak akan ada yang berani saat itu. Balla budda min al izin bahkan harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja enggak berani. Nabi saja enggak berani. Mereka akan berkata, Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Inna Allah haqad ghadibal yawm, Ghadban, La yagdobu mitluhu qad, Wa lan yagdobu mitlahu qad. Allah sedang murka hari ini. Dengan kemurkaan, Yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, Dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Artinya puncaknya kemarahan Allah SWT. Allah SWT maka mereka para anbiya selalu berkata, nafsi-nafsi diriku-diriku. Apalagi manusia biasa, apalagi orang-orang lain yang bukan nabi, bukan malaikat. Qala, dikatakanlah la budda fiyah min izin, harus ada izin, bagi as-syafi'ah, bagi yang memberi syafaat. Dan kedua syarat riba, bagi al-masfu'ah, yang diberi, syafaat wala <tuk tangan> budda fiha min anil masyfur <masyarakat> yang memberi syafaat harus diizinkan oleh Allah yang diberi syafaat harus diridai oleh Allah SWT wa taala Allah illa 'abil muwahhidin sedangkan Allah enggak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah la yarda li'ibadihi al-kufur Allah tidak rida pada hamba-hambanya kekafiran. Berarti siapa yang diri Orang-orang yang tidak ada kekafiran padanya. Yang tidak ada kesyirikan besar padanya. Orang-orang yang walaupun dia pendosa. Karena dalam hadis tadi disebutkan bahawa syafaatku. Akan mengenai mudnibina pendosa-pendosa dari umatku yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi fa fihim syafa'at asy-syafi'in maka saat itu diterimalah syafaatnya para pemberi syafaat ba'da al-istizhal wa ba'da ar-ridha setelah diizinkan dan setelah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala fī hādha as-siyāq dzakara asy-syafa'a al 'an al-kāfirīn wa dzakara syafa'ah tsabitah lil maka ayat-ayat tadi meniadakan syafa'at tentang atau bagi orang-orang kafir dan menetapkan adanya syafa'at bagi orang-orang mukmin wama hada yata'amal mu'tazilah wal khawarij tetapi bersama dengan jelasnya ayat-ayat ini mu'tazilah dan khawarij seakan-akan buta Aliran Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akalnya sendiri, menolak adanya syafaat. Demikian pula Khawarij, kaum reaksioner, kaum pemberontak, juga meniadakan dan menolak adanya syafaat. Wa mansara ala najim, anhadal bayadil wawabih, mereka menolak adanya syafaat, menolak bimbingan Qur'an, dan sunnah yang sangat jelas ini Mu'tazilah kata akal bodohnya mereka karena akal bodoh mereka berkata orang sudah masuk surga enggak mungkin keluar lagi iya kan? demikian pula kalau sudah masuk neraka enggak akan keluar lagi kias mengkiaskan, menganalogikan dengan otaknya dianalogikan neraka dengan surga Apakah mungkin orang sudah masuk surga keluar lagi masuk neraka? Ya, enggak mungkin. Taib begitu juga sudah masuk neraka, enggak mungkin keluar lagi masuk surga. Karena Allah sebutkan dalam Al Quran surga dan neraka selalu diiringi khalidinafiyha, khalidinafiyha, khalidinafiyha. Maka masuk surga khalidinafiyha, masuk neraka khalidinafiyha. Enggak ada yang setengah-setengah kata mereka. Otaknya mereka bilang begitu, padahal hadisnya yang enggak bilang begitu. Wal qiyas yang mereka pakai. Qiyasun ma'al fariq. Qiyas yang tidak sesuai dengan syari. karena qiyas mengkiaskan dua yang berbeda. Mengkiaskan dua yang berbeda. Surga dengan neraka sangat berbeda. Surga dari rahmat Allah. Neraka dari Adam Allah. Dari kemarahan Allah. Sedangkan Allah menyatakan bahawa rahmati bagaqot ghadabi rahmatku lebih luas dari kemurkaanku sama apa enggak sama enggak sama rahmat lebih luas kalau masuk surga enggak akan dikeluarkan kembali tapi masuk neraka masih mungkin kalau masih punya iman masih mungkin kalau dia masih ada tauhid walaupun imannya sebutir zarrah akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan dalam jannah pada akhirnya nanti dengan syafaat dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aliran yang mengikuti hawa nafsu dan emosi. Aliran kemarahan. Kaum reaksioner. Pokoknya awas berbuat dosa kafir. Berbuat dolim kafir. Berbuat tidak adil kafir. Halal darahnya. Bukankah Allah mengatakan bahawa orang yang masuk neraka juga bisa diselamatkan? Dengan syafaat Nabi Muhammad. Nggak ada syafaat syafaat. Mengapa? Karena meyakini adanya syafaat, pemikiran kawaritnya gugur. Kawarit kan mengatakan orang berbuat dosa kafir, berbuat bolim kafir, bertindak tidak adil kafir. Narakallahul fiikum. Kalau dikatakan bahasanya orang yang berbuat dosa, dosa, dosa, selain syirik masih mungkin diampuni oleh makhluknya ama. Mereka tak terima itu. Tidak bisa. Orang berbuat dosa ya neraka kekal abadi nggak mungkin bisa diselamatkan hadisnya banyak ya walaupun pokoknya ini aliran kebodohan mereka tidak peduli walaupun kamu sampaikan sekian hadis mutawatir hadisnya yaitu selama orang itu tidak kafir masih mungkin mendapatkan ampunan dari Allah bahkan sesungguhnya ada dasarnya dalam Quran Yaitu, inilah Allah لا ينفر أن يشرك به وينفر مدون ذلك لمن يشاء. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti dosa selain syirik bisa diampuni. Kalau masih bisa diampuni, berarti dia masih mukmin, masih punya keislaman, tidak kafir, tapi dia khianat. Mengkhianati bangsa sendiri. Dia masih sholat, masih. Dia masih puasa, masih. Dia orang Muslim. Saya tanya sekarang, perbuatan khianat tadi syirik atau bukan syirik? Ya memang bukan syirik. Allah katakan, wajib firman dunya di kalimatnya syah. Allah akan ampuni kalau Allah kehendaki. Selain syirik, Allah akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Sehingga ketika ada seseorang yang mencercah haji ibni Yusuf aslawfi Penguasa di zaman Yazid yang paling kejam, yang banyak menumpahkan darah. Ketika ada yang mencera, kata para ulama, jangan cerca dia. Dia masih salat. Bisa jadi dia ketika salat berkata Allah merfli, Ya Allah ampunilah aku dan diampuni. Bagaimana kamu? Lihat kaum Nabi Allah Cara berpikir yang lurus. Selama mereka masih Muslim masih salat. Pasti akan ada Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni. Subhanakallahumma rabbana wabihamdika, Allahumma gfirli. Ada doanya dan ada syahadatnya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadana Muhammad Rasulullah. Syahadat. Loh, tapi perbuatannya itu kan kufur. Oh, masuk Islam lagi. Setelah ashadu an la ilaha illallah. Begitu. Iya kan? Kalau dia masih salat. Tapi perbuatannya begini-begini. Kalau kamu anggap itu kufur, kuhur. Apakah tidak sah kalimat asyadu allah ilaha illallah. Berarti masuk Islam lagi saat itu. Ini keanehan mereka. Tidak mau menerima sekian banyak dalil dari ayat dan hadis. Karena mereka adalah orang-orang yang pemarah. Orang yang marah itu memang orang yang tidak berpikir dengan sehat. Kacau pikirannya. Nanti kalau sudah rendah marahnya. Iya. Saya... Salah, keliru saya. Baru dia menyesal. Eh, kawan di bina al kepada kitab. Kala, maka di dalam ayat kursi, wa ma qablaha dan juga ayat yang sebelumnya kita sebutkan tadi, dakara syafaat disebutkan dua jenis syafaat sekaligus. Kalau baca ayat kursi, la yasfa'u indahu. Apa itu? Menafikan, tidak memberikan syafaat di sisi Allah. Inilah bi idni kecuali dengan izin. Berarti yang ini tidak ada, dengan izin ada. Yang tidak diridoi enggak ada, bagian diridoi ada. Wa kami malakin fisa mawati. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang latan fak syafaatuhum syaia. Yang enggak bermanfaat syafaatnya sedikit pun, dinafikan. Tetapi setelah itu kecuali illa min ba'di an Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang diridhoi bagi siapa yang diridhoi berarti disebutkan kedua-duanya yang manfiyah dan juga yang musbatah wa syafa'atan tahsul ba'da idnillah. disebutkan syafaat dengan izin Allah fayukabiruna kama sya'nu ahli al-batil tetapi mereka Mu'tazilah dan Khawarij kedua-duanya menolak akidah ahli sunnah wal jamaah tentang keberadaan syafaat khususnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watahaddatsa Allah 'an asy-syafa'ati fi ayatin ukhra Allah juga berbicara tentang syafaat di ayat-ayat lain. Di antaranya ucapan Allah Taala ta dalam surat Al Anbiya, "Walaiyshfa'una illa limanirtaba' wahum min kasyatihi musfekun. Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridai wahum min kasyatihi musfekun dan mereka sangat takut kepada Allah Subhaahuwataala. Demikian pula dalam surat Al Najm. Allah katakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafaatuhum syai'an illa mim ba'di ayyada Allahu liman yasha'u wa yarda betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak mencukupi mereka syafaat-syafaatnya sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa yang diridhoi fahadihi syafa'atun mutabbat tahlilul mu'minin ini semua syafaat syawat yang ditetapkan keberadaannya bagi orang-orang yang masih punya iman. Lakinna mashru'tun bil izin. Tetapi syafaat tersebut diberi syarat, yaitu izin. Falmalaika tu ma malaikat rasihim. Malaikat-malaikat bersama banyaknya jumlah mereka, dan juga makanetihim bersama kedudukan mereka yang tinggi dan mulia tidak akan mereka memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah dan juga enggak akan memberikan kecuali kepada siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah padahal malaikat demikian banyaknya dan demikian mulianya akwanibidina a'zakumullah wakadzalikal anbiya demikian pula para nabi wassalihun dan orang-orang saleh dari kalangan sahabat dan lainnya juga ada kesempatan mereka memberikan syafaat kulluhum yashfauna ba'da idnillah tabarak wa ta'ala mereka semua memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala nakafi bi hadha alqadr barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima subhanak allahumma hamdika wa shalla ilaha illa anta wa atub wa alaikum wa rahmatullahi